Miljöpartiet, ett parti med rötter i både anarkism och fascism. När vi som första mediekanal seriöst försöker granska partiet möter vi ett parti som lägger på telefonen. Men jag tror nästan vi får tacka för samtalet för jag är inte helt övertygad om att det leder så där jättelångt. Gränskning Sverige bjuder på en unik genomgång av Miljöpartiets ideologi, politik och historia. Ett parti fullt med tveksamma uttalanden. Och sen så finns ju teorier om den här planet X som vi inte vet om den finns och existerar. Som, som jag har sett många bilder på nu som går upp tillsammans med sol, soluppgången. Så finns det en planet till som går upp tillsammans parallellt med solen. Ett parti fullt med mörkande och underligt behandlade skandaler. Man ska diskutera personer. Då, då är det inte lämpligt att vi ska vara uppe. Men du ju svaret på mig! Ja. Rästning i Sverige gör kanske den tuffaste granskningen någonsin. Miljöpartiet besvarar många obekväma frågor med motfrågor. Det man säger egentligen då det är alltså att Miljöpartiet vill att folk ska få det sämre. Nej, vad är, vad är sämre för någonting? Om inte motfrågor räcker. –använder man sig av ignorans. –Jag tycker att din frågeställning är rätt stod. Jag hoppas att jag har kunnat förklara det och kommer inte längre nu– –så då är jag ledsen Då gör hon inte det. Jag är på och lurar nu och märker för att alla fall tala om vad den här intervjun kommer att hända. Tack så okay, mycket. Men... Hej då. Ja. Mm. Du lyssnar på Granskning Sverige. Jag heter Maria Johansson. Ett parti skiljer ut sig i SIFOs mätning. Det finns inte en enda artikel i undersökningen som är negativt vinklad till Miljöpartiet. Det är inte alls överraskande. Det bara visar att i någon mening, att det jag har sagt tidigare är ett projekt. Miljöpartiet granskas inte på samma sätt som andra partier gör. Miljöpartiet är intressant på ett sätt till. Kent Asps tidigare undersökningar har visat att många journalister röstar på just det partiet. Medierna i P1 har i förbifarten nämnt problematiken- om att Miljöpartiet särbehandlas positivt i svensk media. Ingen har förutgranskat partiet. Alltså vet vi väldigt lite om Miljöpartiet och dess bakgrund- vad vi på Granskning Sverige vet är att frågorna är för många för att räcka till ett program. Eh, alltså Miljöpartiet var ju mer åt det anarkistiska hållet rent samhällsbyggarmässigt. Det här är ljudet av anarki. Anarki är bland annat synonymt med kaos- förvirring, total oreda, samhällsupplösning, laglöshet och omstörtning. Enligt Birger Schlaug, en av grundarna och senare mångårig partiledare från Vingåker, är Miljöpartiet sprunget ur anarkismen. Menar, de syndikalistiska, anarkistiska, eh, frihetligt socialistiska idéerna, de vägde ju tyngd. Jag vet att när vi pratade ideologi och så, då var ju, det var ju mindre mark som mer Peter Kropotkin, om man säger så. Peter Kropotkin, som Birger Slaug talar om, kallas för anarkism kommunismens fader. Miljöpartiet tycks ibland på ytan vara ett populistiskt parti. Ett parti som ena gång går åt vänster för att nästa gång gå åt höger. Vi hör Birger igen. Miljörörelsen står historia längre bak den- eh, den ser ju helt annorlunda ut än när början på 1900-talet och så vidare. När SNF börjar och alltihopa. Det var ju en högerrörelse. <hör> Med klara nationalistiska anspråk. <hör> Man skulle bevara den svenska naturen. Och, och de engagerade människorna de kom från höger. Miljörörelsen var en från början fascistisk tanke. I Slowfoodens hemland Italien- kunde idén om kvalitet och ursprung frodas som politisk idé. En av fascismens stora idéer var att värna de små byarnas trygghet och bönderna och deras jord genom att påverka människor att handla lokalproducerade varor. I ospitare, nel vostro mare, le forze navali dellitalia fascista. Den italienske fascismens ledare Benito Mussolini såg folkomflyttningar och urbanisering som grogrunden till rotlöshet vilket i sin tur ledde till miljöförstöring. Miljöpartiet är alltså en blandning av syndikalistiska, anarkistiska, kommunistiska och fascistiska idéer. Och det här var när, när vi startade Miljöpartiet så var vi ju väldigt medvetna om Alltså riskerna med eh, att, att få in människor som, som försökte vrida den gröna ideologin åt det bruna hållet. Va? För det, det hade vi ju sett i, i andra delar av världen, hur, hur lätt det där var. Miljörörelsen var från början en brun, fascistisk rörelse som ville sätta gränser för människor och varors förflyttande. I samband med första EU-valen och så vidare, att, att frihet för människor det, det är ett mål i sig då då den där markeringen, den, den var möjligt i tjater ibland, tyckte många. Men det var ju för att, att många miljöpartister insåg ju risken med att få bruna element som, som närmar sig. Den röda miljörörelsen hade och har fortfarande ett stort dilemma. Hur kan man å ena sidan vara för fri rörlighet för människor- men samtidigt vara mot frihandel och fritt företagande. Fri rörlighet förstör ju miljön genom att folk reser. Ja, ur ett, ur ett strikt miljöperspektiv blir det ju naturligtvis... Eh, jag menar, ju mer vi reser, desto mer släpper vi ut. Så enkelt är det ju. Och då får vi då balansera genom att, att det skäller ner på annat helt enkelt. Det, så är det ju bara. Hur ska man förstå miljöpartiets politik? Har man miljöns bästa för ögonen i varje beslut, men gör ett undantag för den miljöförstörande fria rörligheten? Kanske, men det kan också vara så att man drivs av den destruktiva och våldsamma ideologin anarkism-kommunism. Är Miljöpartiet fortfarande anarkistiskt? Vi ringer till Helena Leander, ett av toppnamnen inom Miljöpartiet. Tar ni avstånd från anarkismen, eller är ni fortfarande ett anarkistiskt parti? Alltså, det, blir, det låter ju lite lite att säga att prata om att ett parti som är anarkistiskt. Men det finns inte rötter från, från anarkismen, precis som det finns från, från liberalism och så för den delen också. Just den här visionen om att människor skulle kunna vara med och påverka sina beslut. Men jag vet inte om jag skulle säga att vi har varit ett anarkistiskt parti och svängt. Utan det är väl eh, ideal som oh, <hör> ursäkta, har funnits delvis och finns med delvis varken mer eller mindre. Mm. Trots att Miljöpartiet hävdar att de är mot våld generellt demonstrerar man gärna och ofta tillsammans med våldsamma anarkist- och kommunistgrupperingar och legitimerar på detta sätt våldsideologier. Tre av Helena Leanders hjärtefrågor är att vara mot pälsindustrin, vara för hbtq och hävda att ingen människa är illegal. Vi frågar varför hon driver exakt samma hjärtefrågor som våldsvänstern. Jo, det finns sagt, det finns frågor där det sammanfaller men det finns också väldigt många Många områden där det inte gör det, inte minst metoderna. Eh, jag menar, det kan ju finnas folk som har väldigt sympatiska idéer om vart de vill- men som har en väg dit som jag tycker är helt oacceptabel. Men jag tror nästan att vi får tacka för det här samtalet- för jag är inte helt övertygad om att det leder så där jättelångt. Helena Leander blir besvärad och bryter hastigt samtalet. Dagen efter skickar Helena ett sms där det bland annat står- Ledsen om jag tappade tålamodet lite igår, uppfattade inte riktigt vad du företrädde. Innan vi hunnit svara på sms:et ringer Helena Leander upp oss igen. Ursäkta, en gång till. Jag heter Helena Leander, Jag tror att det är koppar. Ja. Ja, ni väntade om du har sms jag skickat. Ja, just det. Jag såg det precis här. Ja, jag tänkte bara kolla. Jag förstår att du inte sitter och kollar din sms varje sekund. Men eh, var, var kommer den här att hamna sen? Miljöpartiet har de senaste åren satt agendan för svensk invandringspolitik. Vissa hävdar att svensk invandringspolitik idag är anarkistisk, helt rättsvidrig och bortom kontroll. Invandringens kostnader uppgår enligt färska beräkningar årligen till 250 miljarder kronor. När Helena ändå ringer tillbaka så passar vi på att fråga mer konkreta frågor- om varför vi ska sänka vår standard på grund av invandringen. Om den här personen i en, den oerhört utsatta situationen kan få lite högre lycka. genom att, Som grundläggande sak som vill kunna känna trygghet för sitt liv. Eh, skulle det innebära no någonting, alltså lite negativt för mig så tycker jag att det är högst rimligt. Vi frågar hur mycket Helena Leander personligen är beredd att sänka sin standard och sin lön i riksdagen på 55 000 kronor. Det är så här. Mm. ju så absurdt högt. Den skulle kunna halvera på ett bräde liksom. Mm. Men varför gör du inte det då? Alltså jag skänker bort pengar bland annat till organisationer som jobbar med flyktingar. Är det halva din lön som du skänker? Vad säger du? Är det halva lönen alltså? Nej, men det rör sig om en, upp mot en 10 000 i månaden som jag skänker till olika organisationer. Inte alla som jobbar med flyktingar, men med olika välgörande saker. Vi ställer inte frågan- om Helena använder välgörande ändamål- som avdrag i deklarationen- för att få ner sin skatt. Vi frågar istället- om svenska kvinnor och mäns rätt- att känna trygghet för sitt liv. Vi frågar om Victoria- i Marianne Lunds rätt till trygghet. Vem bär ansvaret- för att Victoria- blev gruppvåldtagen- av sju afghaner på ett asylboende? Det här är inte en fråga om- det är ju en fråga- om en väldigt stor insyn hos vissa män. Mm. Men nu är det ändå så att- enligt beräkningar- så sker det 15 000- våldtäkter från invandrare- utav svenska kvinnor varje år. Och då är frågan- menar du att- de här våldtäkterna hade begåtts- även utan invandring då? Men det, det begås ju- våldtäkter av svenska män också. Miljöpartiets Helena Leander börjar direkt att relativisera frågan. Svenskar begår också våldtäkter. Sedan börjar hon fråga vad Granskning Sverige vill göra åt att svenska män våldtar. För andra gången på ett dygn lägger hon på luren- när Granskning Sverige förklarar grundläggande demokratiska- och journalistiska spelregler för förtroendevalda. Men nu är det så att jag är journalist och du är förtroendevald. Ja. Och, och då vill du börja ställa frågor till mig- som motfrågan när jag försöker ställa en fråga till dig, så försöker du att ställa en massa frågor tillbaks. Men jag vill höra ditt svar. Den här Victoria, som blev våldtagen av sju afghaner 2011. Hennes liv har blivit förstört. Och det är ju tack vare... Det hade ju inte hänt i den värsta gruppvåldtäkten i Sveriges och Nordens historia. Och då säger du, till, som svar till henne, att... Det där är ingen fara, för att det är Lika, när kan de vara svenska. Men är det, det svaret som hon ska få? Jag har försökt förklara nu ett antal gånger att jag ser inte frågan om våldtäkter som en fråga om, om invandringspolitik. Det handlar om sexuell övergrepp om kvinnor oavsett vilka som begår dem. Jag tycker att din frågeställning är rädd. Jag hoppas att jag kunnat förklara det och kommer inte längre nu. Så då är jag ledsen då gör jag inte för det. Då när jag på och nu och märker för att talat om vad den här intervjun kommer att hända. Och så vet det. Tack så mycket. Men... anarkismens grundidé är att makten ska slås i sönder. Men vem är då denna makt? Miljöpartiet har sin egen tolkning och sin egen verklighet. I deras värld är det aldrig journalister, politiker eller några mörkhyade människor som sitter vid makten. I deras värld är det alltid en vit, homohatande, heterosexuell man i klädd päls i en ny bil för till en rågblond kärnfamilj som har makten. Kanske drivs Miljöpartiet av att förstöra det västerländska samhället. Kanske vill man göra världen rättvis genom att sänka vår standard. Eller så är man helt enkelt bara road av att förstöra. Tillbaka till Birgers eh, Men det var ju samma sak där. Att, att, att partiet hade i sin barndom idén att –att man egentligen skulle slå sönder de stora företagen. Vi... Det är alltså möjligt att miljörörelsen egentligen är ett anarkistiskt sätt– –att sätta käppar i hjulet för företagsamhet och kapitalism. Då kan man också förstå den ur miljöhänsyn helt ologiska fria rörligheten. Öppna gränser är kanske en anarkistisk metod– –att förstöra det svenska välfärdssamhället, den svenska ekonomin– eller det svenska folkets etnicitet. Även kampen för homosexuellas rättigheter kan vara ett anarkistiskt sätt att förstöra den svenska familjen. Som vi alla vet, den biologiska och sociala stimulationen av familjen leder till privata reflektioner i utmaningar. I George Orwells världsberömda dystopiska roman 1984- lanserades ett berömt uttryck som kallades nyspråk. Nyspråk är ett sätt att genom att förändra språket- begränsa individens tankeutrymme. Det verkar som Miljöpartiet har omdefinierat destruktivitet- till något positivt. Att förstöra kärnfamiljen som institution- genom homosexualitet och skilsmässor- är att låta kärleken vara fri. Att försvåra för företag och kapitalister- är att rädda miljön. Att människor får det sämre ekonomiskt- är att de egentligen får det bättre. Vi frågar Birger varför Miljöpartiet vill- att människor ska få det sämre. Nej, Vad är, vad är sämre för någonting? Det där är ju ett väldigt konstigt, men det som är sämre. Ja, men du sa precis att... Nej, jag sa att, att, att, man ska, att vi måste leva på ett sätt som, gör, som minskar våra ekologiska fotavtryck så pass mycket så att andra kan öka sitt. så jag sa, Men jag menar inte att, att man behöver få sämre liv för det. Men de flesta människor anser att deras liv blir bättre om de får mer pengar- och sämre om de får mindre pengar. Hur kan det vara så? Jo, men då är vi ju tillbaka i själva makt, eh, maktutövningen. Där, där den betingande makten är den avgörande som, i och med att den skapar normer. Och normerna är ju att vi ska tävla i konsumtion. Enligt Birgeslag ligger det till så här: Att tjäna pengar och köpa till exempel fina kläder. –är inte något som vi människor egentligen vill. Istället är det makten som har hittat på och skapat en norm åt oss. Om vi bara får gå i Miljöpartiets politiska skola– –så kan våra tankar, behov, vanor och viljor förändras. Vi kan mycket väl få ett samhälle där normen är att, att status... Det är inte alls ökad inkomst, en status är att jobba deltid– –att ha ett stort kulturellt nätverk. Status är att ha ett stort eh, socialt nätverk– –med eh, social närvaro i samhället. Det beror ju helt på vad som är normen i samhället. Det finns mängder av frågor som behöver ställas till Miljöpartiet. Hur kan man vara för civil olydnad när man stiftar lagar? Ska Vladimir Putin och hans soldater, om de vill komma på besök omfattas av den fria rörligheten? I ett anarkistiskt samhälle råder nävrätt vilket betyder rätt utan laglig grund som utkrävs med våld eller makt det vill säga att människor tar lagen i egna händer. Är det alltså en naturlig följd –av ideologins anarkism när Miljöpartiet slåss på interna möten. Kerstin som skickade ett brev sa att eftersom det kommer att ta upp personer–, personer som ska, man ska diskutera personer, då, då är det inte lämpligt att det ska vara öppna. Jag är Men det är ju våld mig. Försvinnande få journalister har ställt obekväma frågor.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 – Finns det det alltså? – Ja, jag har sett filmer och på det. Och då finns det liksom, sprider sig väldigt mycket då just i soluppgång i vissa länder så att man inte ska kunna se det här. Pernilla Hagberg hävdar att internationella storföretagare sprider kemikalier på himlen för att dölja Planet X. Men planeten hade jag missat. Vad finns det för teorier om att, det, att man skulle ha planeten till? Eller varför skulle man dölja den? Eller vad? Vet inte. Det är spekulationer. Mm. Är det? Mm. Men att den, alltså, den, den finns. Alltså, du har ju Nasa sagt. Att den finns. Så. Istället för att granska och gå hårt åt en så uppenbart oseriös politiker har Pernilla Hagberg hyllats och bjudit upp i radio som här i P4 på bästa sändningstid. Och hon här nu, veckans fika fikagäst Pernilla Hagberg, Miljöpartiets gruppledare i Vingåker som bor i Baggetorp. Hej. Hej. Och varmt välkommen ska du vara. Ja, tack så jättemycket. Egentligen så skulle du ha kommit redan för ett par månader sen, men då kunde inte du komma för du var bjuden till Europaparlamentet. Mm. Vad gjorde du där? Efter denna exklusiva presentation får Pernilla Hagberg presentera miljöpartiets politik i Vingåker, virerslag gamla hemstad. Tycker du inte att man ska gå till skolan varje dag. Jo, jag tycker man ska ha en uppgift i livet. Men om man säger som min väldigt kloka dotter sa, som är som är 15 i år, hon sa att i Afrika, i de flesta länder i Afrika, där tycker barn det är jättebra. Det är roligt att vara i skolan men det är ju för att det är frivilligt och det är liksom en förmån att få gå till skolan där. I Sverige är det ett tvång. Vi har en väldigt väldigt stark skolplikt. Istället för att få frågan varför Afrika inte då är överfyllt av högutbildade genier får hon i lugn och ro utveckla sina tankar. Jo jag skulle vilja ha alltså, en skola på ett nytt sätt under andra förutsättningar och som man ska kunna välja mera fritt man ska välja hemundervisning till exempel om man skulle vilja det eller som att man ska inte behöva liksom tvingas iväg på skolhusar. Till sist lyssnar vi på docent Kent Asp i programmet Medierna i P1 där Miljöpartiet går så att säga ja, de går fredade igenom den politiska journalistiken och, att, och det är inte särskilt bra för journalistiken för, för varken, tror jag inte ens för Miljöpartiet själv att partier behöver granska. Du har lyssnat på Granskning Sverige med mig, Maria Johansson.